Розділ сьомий заключний. Нас було повідомлено, щоб ми з'явилися в суд у четвер, але коли настав той день, виявилося, що потреби в наших свідченнях уже немає. Справу до своїх рук узяв вищий судія, і Джефферсона Хоупа було покликано до суду де його судитимуть суворо, але справедливо. Вночі після арешту його серце розірвалося, і вранці нещасного хоупа знайшли мертвим на підлозі тюремної камери з безтурботною посмішкою на обличчі. Неначе у свою смертну мить він згадав, що прожив життя немарно. І добре зробив своє діло. Грехсона і Лестріда, його смерть повинна страшенно обурити, зауважив Холмс, коли ми ввечері того ж дня завели розмову про цю подію. Адже їхні сподівання на галасливу рекламу не справдилися. «Не бачу, що вони дуже багато зробили, шукаючи злочинця», – заперечив я. У цьому світі немає значення, скільки ви робите, з прикрістю мовив Холмс. Головне в тому, щоб зуміти переконати людей, ви зробили багато. Та все одно, трохи веселіше додав він після паузи, я ні за що не відмовився б від цього розслідування. Не пам'ятаю більш цікавої справи. Вона проста, але в ній є кілька повчальних моментів. Проста. вигукнув я. Ну, складною її, зрозуміло, назвати не можна, посміхувався Холмс, побачивши моє здивування. І незаперечним доказом її простоти є те, що без ніякої допомоги, якщо не брати до уваги кількох нескладних виводів. Я за три дні зміг упіймати злочинця. Це правда, погодився я. Я вже вам пояснював, те, що виходить за межі звичайного, як правило, допомагає у нашій роботі, а не перешкоджує. При розв'язанні подібних справ найголовнішим є вміння мислити і, так би мовити, зворотно. Це дуже корисне вміння, і оволодіти ним зовсім не складно, але люди не часто до нього вдаються. У повсякденному житті значно корисніше думати вперед, тому думання назад починає зневажатися. На п'ятдесят чоловік, які мислять синтетично, припадає тільки один який уміє мислити аналітично. «Мушу признатися», – сказав я, – «я не зовсім вас розумію». Ну, іншого навряд чи можна було чекати. А ну, спробую пояснити вам це зрозуміліше. Більшість людей, якщо повідомити їм факти в тій послідовності, як відбувалися відповідні події, скажуть, якими повинні бути наслідки. Вони можуть зіставити ці факти в своїх головах і таким чином знайти докази, що повинно бути саме так, а не інак. Проте є й такі люди, їх небагато, які, якщо їм повідомити результат, здатні відтворити в своїй свідомості зворотний розвиток події і знайти причини що зумовили цей результат. Оцю здатність я й маю на увазі, коли говорю про думання назад або про аналітичне мислення. Цей випадок був саме такий. Ми знали результат і повинні були з'ясувати, що ж йому передувало. Я зараз спробую показати вам різні стадії в перебігу моїх думок. Але почнімо з самісінького початку. Як вам відомо, я пішов до будинку пішки, цілком вільний від будь-яких вражень і перечасних висновків. Природно, я перш за все оглянув проїжджу частину вулиці. І там, як я вже вам пояснював, Виразно побачив сліди коліс, а з розповідей переконався, що кеб міг проїхати там тільки вночі. Так, то був саме найманий кеб, бо відстань між колесами у нього менше, ніж у приватного екіпажа. Звичайний лондонський чотириколісний кеб, значно вучий від панської карети, так було виграно перше очко. Потім я повільно пішов доріжкою через палісадник. Вона була глинястою. На такому ґрунті відбиток слідів особливо чіткий. Ця доріжка, здавалася вам, звичайно, просто смужкою стоптаної грязюки. Але для мого натренованого ока... Мала значення кожна прим'ятина на її поверхні. Немає більш важливої і більш зневаженої галузі науки шукати, ніж мистецтво читати сліди. На щастя, я завжди приділяв їй якнайбільшу увагу, а бажання постійно застосовувати її на практиці стало моєю другою натурою. Я побачив глибокі сліди констеблів, а також сліди ще двох чоловік, які пройшли по дорізці першими. Зрозуміти це було неважко, тому що місцями сліди цих двох були затоптані констеблями. Таким чином з'явилося друге кільце в ланцюзі, яке розповіло мені, що нічних гостей приїхало двоє. Один дуже високий назріз чоловік, я визначив це на підставі довжини його кроків, другий модно вдягнений, якщо судити з маленьких і акуратних слідів, залишених його черевиками. Коли я до будинку, цей останній висновок підтвердився. Переді мною лежав гарно взутий чоловік. Отже, якщо це було вбивство, то вчинив його високий назріст. Рани на тілі мертвого не виявилось, але його спотворене обличчя переконало мене, що він знав, яка доля на нього чекає. У людей, які нагло вмирають, від розриву серця або якоїсь іншої природної причини ніколи не буває спотворених облич. Понюхавши губи мертвого, я вловив ледь відчутний кислуватий запах і зрозумів, що чоловіка примусили прийняти отруту. Доказом такого примусу був вираз ненависті й страху на його обличчі. Цього висновку я дійшов з допомогою методу виключення, оскільки ніяка інша гіпотеза не могла пояснити відомих мені фактів. Не подумайте, що мій висновок був чимось дуже-дуже нечуваним. Насильне вживання отрути аж ніяк не новина в кримінальній хроніці. Кожний токсиколог... Зразу згадав би справу Дольського в Одесі або справу литарію в Монпелії. Тепер постало найголовніше питання які мотиви злочину. Причина вбивства не пограбування, бо вбився нічого не взяв. Тоді що, політика чи жінка? На це треба було знайти відповідь, я схилявся до думки що швидше друге, ніж перше. Політичні вбивці, зробивши своє, чим швидше тікають світ за очі. А це вбивство навпаки було вчинено без найменшого поспіху. Злочинець позалишав сліди по всій кімнаті і нітрохи не квапився зникнути. Очевидно, причина злочину – була не політична, а особиста і вимагала продуманої помсти. Коли на стіні було виявлено напис, я ще більше в цьому впевнився. Він мав єдине призначення – напустити туману. Проте, коли знайшлася обручка, все стало на свої місця. Вбивця безперечно скористався нею, щоб нагадати своїй жертві про якусь померлу або відсутню жінку. Саме через це я й спитав Грехсона, чи не питав він у своїй телеграмі в Клівленд про які-небудь особливі моменти в житті Дребера. Як ви пам'ятаєте, він відповів негативно. Потім я взявся... Уважно оглядати кімнату, ці оглядини підтвердили мій висновок про зріст вбивці. Водночас я також дізнався про сигару марки Трічиноплі та довжину його нігтів. Оскільки ніяких слідів боротьби не було видно, я ще раніше збагнув, що кров на підлозі – то кров злочинця. Від хвилювання вона пішла в нього з носа. Сліди крові збігалися з слідами його ніг. Рідко трапляється, щоб у людини, якщо вона не занадто повнокровна, від сильних емоцій ішла з носа кров. Тому я наважився припустити, що злочинець дужий і обличчя в нього червоне. Події довели, що міркував я правильно. Вийшовши з будинку, я зробив те, що знехтував зробити Грехсон. Я телеграфував начальнику поліції в Клівленді, обмежившись проханням повідомити деякі деталі стосовно одруження Еноха Дребера. Відповідь була вичерпною. Я дізнався, що Дребер одного разу вже просив у закону, Захисту від давнього суперника на ім'я Джеферсон Хоуп. І що цей самий Хоуп нині перебуває в Європі? Тепер ключі до таємниці були в моїх руках. Лишалося тільки взяти вбивцю. Я вже вирішив для себе, що чоловік, який увійшов з дребером у будинок, не хто інший, як той, хто правив кебом. Сліди показували, що кінь бродив по вулиці, як хотів, чого не було б, якби за ним приглядали. Отже, де був кучер, якщо не в будинку? І знову ж безглуздо припускати, що людина при здоровому розумі здатна вчинити злочин на очах, як виходило третій особи, яка, напевно, викаже злочинця. Припустімо нарешті, що якийсь чоловік хоче вистежити в Лондоні іншого. Хіба можна придумати для цього щось краще, ніж зробитися кебменом? Усі ці міркування привели мене до незаперечного висновку. Джеферсона Хоупа треба шукати серед кучерів столичних найманих екіпажів. Якщо Джефферсон Хоуп був одним із цих кебменів, то припустити, що він кине роботу, було б просто нерозумно. Навпаки, з його точки зору, будь-які раптові зміни в його поведінці могли б привернути до нього увагу. Він, мабуть, і далі їздив би принаймні якийсь час на своєму кебі. Не було також підстави гадати, що він живе під чужим ім'ям. Нащо йому чуже ім'я в країні, де ніхто не знає його справжнього. Тому я організував з вуличних хлопчиків розшукний загін і ганяв їх по всіх лондонських конторах, найманих кебів, поки вони не розшукали чоловіка, який був мені потрібний. Як добре вони впорались із своїм завданням, і як швидко я з цього скористався, ви, безперечно, пам'ятаєте. Вбивство Стенджерсона було для мене цілковитою несподіванкою, але за всіх умов навряд чи вдалося би стати йому на перешкоді. Як ви знаєте, внаслідок цього вбивства я одержав пілюлі, про існування яких здагадувався. Бачите? Все розслідування являє собою ланцюг послідовних логічних висновків, без тріщин і розривів. Це чудово, вигукнув я. Ваші заслуги повинні бути... «Визнані публічно. Вам необхідно надрукувати хоч що-небудь про цю справу. Якщо ви не напишете, то це зроблю для вас я. Можете робити, що вам завгодно, докторе», – відповів Холмс. «Але подивіться ось на це. Прочитайте». Це була свіжа газета коу, і замітка, на яку він показав – Стосувалося справи Джеферсона Хоупа. Публіка, говорилось у ній, втратила можливість зазнати величезного задоволення через наглу смерть чоловіка на ім'я Хоуп, якого підозрювали у вбивстві містера Еноха Дребера і містера Джозефа Стенджерсона. Про всі подробиці цієї справи – Тепер, мабуть, уже ніколи не дізнатися, хоч з авторитетних джерел нам стало відомо, що злочин чинено з давньої романтичної ворожнечі, в якій свою роль відіграли кохання і мормонізм. Здається, обидві жертви з молодого належали до секти святі останнього дня, а Хоуп, який помер у тюрмі, родом також із Солт-Лейк-Сіті. Неймовірніше, ця справа не матиме ніяких наслідків, але вона блискуче свідчить про спритність і дієвість нашої розшукної поліції. І може бути пересторогою для іноземців, переконавши їх, що вони поведуться тільки мудро, якщо розв'язуватимуть свої криваві суперечки у себе вдома, а не переноситимуть їх на британську землю. Уже ні для кого не є таємницею, що честь розробки і проведення дотепної операції, внаслідок якої вбивцю швидко схоплено, належить добре відомим детективам із Котлен Ярду, Містерові Лестриду і містерові Грексону злочинця було заарештовано, як стало відомо, на квартирі містера Шерлока Холмса, який вважає себе детективом-любителем. Згаданий джентльмен не позбавлений певних здібностей до розшукної справи і може сподіватися, маючи таких навчителів, як містер Лестрид і містер Грехсон з часом якоюсь мірою наблизиться до рівня їхнього професійного мистецтва. Не виключено, що обидва офіцери одержать якісь нагороди, і це буде належне визнання їхніх заслуг. <реш> ну що я вам казав, коли ми ще тільки взялися за цю справу, сміючись, вигукнув Холмс. Ось результат цього нашого етюду в ясно-червоних кольорах, щоб вони одержали нагороди. Не звертайте уваги, відповів я. Я записав усі факти в свій щоденник, і публіка їх знатиме. А ви тим часом задовольніться свідомістю того, що досягли успіху, і скажіть, як зробив це римський Скнара. Нехай освистують мене, зате я плескую в долоні і дома сидячи, радію, милуючись на скриню із грошима.